Abenduaren iruan eh, hainbat ekin tza izango dira bata eta egun oso hartuko duna eh, San Juan plazan hor eh, globo art ekimena egingo eh, dugu eta eh, ekimen horren bitartez eh, jendeak aukera izango du ba, euskera errikiko dituen sentimentuak edo ba, jasotzeko. Gero bain mesu hoiek jasota arratzalean ya ja, ilun dagoenean aukera izango dugu mesu hoiek, bueno, airera edo botatzeko edo eplazaratzeko, eh e, horreta aparte arratzalean eta ja gastei zuzendua edo gazte ibegira hoian e, begak e, Euskaldisko Festa egingo e du hemen San Juan plazan, bosterditatik, e, saspi terditara. Eta beak bukatzen dunean, e, The Modern Quarter taldeak epaikuskizuna eskainiko dugu. Euguralitzada egingo balo, e, The Modern Quarterren e, emanaldia pasako genukela Amaia Kulturzentrura.